internet försöker ta tillbaka kontroll över internet eh, på något sätt från docksoppa och kändes och vad det kan vara för någonting och visa att det är vi som bestämmer. Nej, för mig är det blodspengar. Men det är ju det som är syftet, förstås, att eh, såhär, släta över alla misstag som man har begått. Och de har ju varit många. När vi drog igång igen efter vårt lite längre uppehåll så var en av de första sakerna, jag tror att det till och med var i det första avsnittet, någonting som du berättade, Olle, om Bonniers kollaps. Bonnier Brand Magazines i alla fall kollaps genom att de har... Ja, gjort ett ganska uselt prenumerationssystem. Kan man sammanfatta det så? Mm. Ja, framförallt att de bytte prenumerationssystem och det fick väldigt många prenumeranter att lämna tidningarna. Mm. Och det var liksom inte på grund av att tidningarna hade blivit sämre utan på grund av att prenumerationssystemet inte kunde hantera det. Och det där var ju ett väldigt hårt slag mot Bonnier och deras tidskrifter. Och vi har ju sett tendenser på det här och effekter av det här under hela hösten. Mm. Och idag så kan vi ju berätta ytterligare en sådan konsekvens. Och det är att Family Living-magasinet läggs ner. Det bekräftar chefredaktören för Mediepodden. Family Living kommer i princip helt försvinna. Det kommer att gå upp i Tidningen Mamma som den en gång kom ifrån faktiskt. Det är ju samma chefredaktör för både Tidningen Mamma och Family Living. Men som egen titel försvinner den både på print och på webben. Så det är ytterligare en, ett magasin som försvinner, från, framförallt från Bonnier men, men från, från arenan helt och hållet också. Mm. Och det där är ganska markant. Alltså, Family Living har varit en stor tidskrift. Det har i alla fall inte varit någon marginaltidskrift, även om de mama har varit större. Men det är, det är en liten tidskrift som försvinner i och med att Family Living läggs ner. och Det säger en del om hur allvarligt det är för tidskriftsbranschen som helhet och specifikt då för tidskrifter, som har väldigt svårt att få lönsamhet i sina tidskrifter. Framförallt då de som kanske är nummer två på marknaden då som Family Living ändå är. Eller kanske till och med nummer tre. Familjesegmentet i Sverige är ju... Är ju Eh, domineras ju av vi föräldrar som ägs av Bonnie-tidskrifter. Men sen så finns ju mamma där då som är kanske lite mer ung och modern och Family Living som har en ganska speciell nisch då. Det är en sorts lifestyle-heminredningstidning för mammor med barn. Ja och de bekräftar ju givetvis det också Louise Bratt säger till eller skriver till Mediepodden att det handlar ju om att man då ska försöka lägga allt mer fokus på tidningen Mamma och den affären framförallt där då det, det är den som är mest lönsam så det är väl inte så konstigt utifrån det men det är ju som sagt då ytterligare ett tecken vi har ju pratat då i den här podden tidigare om till exempel Veckoruvyn som såldes av där det var den tidigare chefredaktören eller nuvarande Irene Posar som har tagit över den och kommer att driva den vidare. Ytterligare ett besked kommer ju den här veckan också som också är också intressant där eh, sajten och tidningen Feber också läggs ner av Bonnier så att säga eller den snarare kanske köps ut av Roger Åberg. Mm. Vad är det i relation till Feber? Jag har följt dem sedan start. Det var ju ett intressant förvärv som Bonnier gjorde. Feber startade ju som en fristående och sen köptes de upp av, av Bonnier för, kan det vara tio år sedan eller något sånt där. Mm. Eh, och det var ju ett ganska klassiskt Bonnier-köp. Bonnier upplevde att man låg efter på det digitala området och då förvärvade man någonting som man såg potential i och som man trodde skulle kunna gå och växla ut på. Vi har ju ändå liksom haft en sorts position men jag har ju också noterat att de har haft det allt tuffare att få, så många medieföretag, få annonsintäkter. Hur så har är du noterat att, det? Ja, men Det kan man räkna annonserna på sidan. Mm -hmm. Mm. så att och nu mäter man ju inte när det gäller tidskrifter och dagspress och tv och reklam på radio så där mäter man ganska noga liksom hur annonsinvesteringarna ser ut och då kan man få en bättre bild men det gör man ju inte när det gäller digitala tidskrifter på samma sätt, i alla fall inte på titelnivå mm. um. Men jag har ju också uppgifter då, eh, när det gäller det här feberutköpet. Det är ju då mm. den grundaren som då en gång sålde feber till Bonnier. Mm, man kanske ska eh. säga det lite kort för att det är ju en del nästan av internethistorien. Det var väl, jag tror att det är 15 år sedan eh, som de startade som MacFeber, eh, menar du minns det. Då, eh, mm, just det. Eh, så började det där liksom yngla av sig till att eh, då gjorde massa olika. Eh, sajter som hette Feber. Jag kommer inte ihåg vad det var för olika, men jag, tror att det var, eller jag vet att det var 7-8 stycken eh, som hette ja, PC Feber eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Men så köptes det upp efter några år av Bonnier och eh, blev, gick liksom från det där hobbyprojektet till att bli ett, mm. ett kommersiellt eh, projekt som ju ändå har varit en vinstaffär för Bonnier ska man säga under de här åren. Ja, det var ju faktiskt sex stycken, eh, eller åtta stycken bloggar då som det kallades på den tiden som man mm. köpte av Rob, Roger Roberts. Prylfeber, mackfeber, iPod feber, spelfeber, bildfeber, höjfeber, reklamfeber, om ihåg den, och mm. videofeber. Mm. Eh, och på den tiden så låg det här liksom i samma bolag som Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenskan mm. och gratistidningen Stockholms city så då var det liksom betraktades det mer som en nyhetstjänst då. De har ju också varit väldigt tidiga med att göra bild drivna nyheter. De har ju varit, som du säger, en del av liksom, mediehistorien inte minst då eftersom det har varit här, Bonniers sätt då, att eh, komma in på den digitala mediearenan på, mm. på allvar. Men vad hade du för efter? Eh, ja, ja, just det, precis. Jag svamlar bort mig här i, i mediehistorien som vanligt. Nej, men eh, jag har förstått att det har varit flera som har varit intresserade av att köpa Feber- mm. um, inte bara chefredaktören, mm. men eh, till slut så, så blev det ändå så att det var chefredaktören som, som plockade hem det här. Då. Mm. Jag har inga uppgifter om vilka de andra potentiella uppköparna ska vara, men jag har initierade källor mm. Mm. Eh, på den uppgiften. Mm. Det, är inte första, det är inte första gången som sagt. Vi har ju veckorevin som ett annat exempel och mm. det finns ju flera exempel i närtid IDG, jag vet inte om du känner till det, kommer ihåg dem. De, de var inte bara min första arbetsplats i tidskriftsbranschen utan även en, ett stort tidskriftsförlag som grundades på 80-talet i Sverige mm. eh, efter amerikansk förlag och var väldigt dominant under 90-talet och början av 90-talet för att de skrev väldigt mycket om ny teknik. och PC och, för alla. Ja, PC för alla var ju en stor tidning och även Capen Design som riktade sig till reklamköpare och M3 och speltidningar och i Internet World och eh, Computer De finns som, ju fortfarande ska man säga i digitalt. Gör man, det ska man säga och de, eh, men de är ju en svag pust av sitt forna jag eh, mm. och de, har ju var, de, de drabbas ju extremt hårt av tidskriftsstöden som inträffar någon gång efter finanskrisen 2008 så då var det väldigt många av de här tidningarna som förlorade väldigt mycket av sina annonsörer och det, när det hände den här annonsförflyttningen startade där så var det ju egentligen de här nörd eller specialtidsskrifterna inom teknik som drabbades mest först mm. um, man har ju dragit ner väldigt mycket men där har man också liksom en Eh, lång historia av att lösa alltså, sin kris genom att faktiskt sälja tidskrifter till chefraktören som då ja. liksom tar med sig varumärket ut. Och då, då ska man ju då. Det är lite intressant där för att bonita magasin, brands VD har ju varit Lars Damén mm. Och han var också VD på IDG. Så att det verkar liksom vara en metod som han har utvecklat på IDG och sen förfinat på Bonnier. Mm. Uh, IDG så var det Big Twin i IT-branschen och CFO World. Um, några exempel, Fotosidan var ju en, en, ett community som blev en tidning hos IDG och sen så köpte Fotosidan communityt tillbaks både forumet och tidningen så det finns en del exempel även då från IDG så att det här är ju på något sätt ett, ett, ett, håller på att bli ett etablerat sätt för tidskriftsförlag och mediehus att lösa lönsamhetsproblem så det är intressant och det tror jag tror säkert att vi kommer se fler sådana här både från Bonnier och kanske även från andra tidskriftshus som behöver rensa i rabatten Ja, vi lade ut eh, när nyheten kom att eh, Roger Råberg köpt tillbaka feber. Så la vi ut det här i vår Facebookgrupp också. Då fick vi flera tips om att eh, Eggmont har gjort samma sak. Med datormagasinet och PC Gamer var det. två direkta exempel. Jag tog jag kontakt med, med dem och gjorde en koll på deras resultat. Eh, där till exempel datormagasin köpte loss sig själva för tre år sedan och vi har visat vinst direkt och varje år också PC Gamer har gjort blygsam vinst och en knapp förlust men då ligger väl kanske på plus minus noll och pratade också med chefredaktören där som hade en längre historia om olika problem med, med distribution och så vidare som hade gjort att de inte hade fått det resultatet som de ville och borde kunna visa en bättre resultat. Men, men ändå, allt det där visar ju att det här är en ganska bra modell för alla inblandade egentligen. Och kanske också pekar mot en starkare decentralisering av tidskrifter framöver. Ja, hur som helst. Jag tyckte egentligen av alla de här skälen att det var intressant att prata med Roger. Han är ju liksom en webbig person som kom in i den stora koncernen och nu är han på väg ut igen. Så att jag ringde upp honom lite för att ta ja, men känna på honom inför det här. Och då säger Roger så här lite om vad, vad Feber är och gör och vill. Vi är lite, ganska mycket en aggregator. Vi publicerar ju helst text grejer om dagen vilket är ganska mycket för att vara bara fyra personer. Så att vi som liksom plockar ut skodbitarna av det som finns på och presentera det i en trevlig Men det är också att välja ut det som faktiskt är intressant för svenskar och vad en plats för svenska. svenska kan man liksom diskutera och prata om det. Och, och det där är ju rätt unikt med feber. För till skillnad från de flesta andra tidskrifter, särskilt i Bonnier så är ju inte så att säga, det sociala särskilt mycket i, i fokus de lever väldigt mycket på sina kommentarer på de här olika sociala funktionerna att man ska liksom, eh, markera av hur hög feber den här artikeln har och så ska man liksom trycka upp eller ner ungefär som på, på Reddit eh, och så listar feber på första sidan vilken artikel som är febrigast, hetast eh, just nu då eh, och eh, en annan intressant sak det är att målgruppen är, är män, unga män så här säger Roger. Målgruppen är ganska vanliga, men mellan 16 och 50 är vanligt utspridda över landet. Så vilket är en målgrupp som faktiskt är ganska svår att nå. Så om du liksom inte är sportintresserad så är det lite svårt att nå dem på framförallt på nätet. Liksom. Det finns inte så många platser. Och hur, hur stora är ni? Just nu är vi på den här kan jag under 000. Det är ganska stora tycker jag. 190 000 unika i veckan och han menar att de ligger runt omkring där. Det är ju en rätt bra siffra. Ja, det är det. Speciellt med tanke på hur lite uppmärksamhet de får ja. generellt då, i mediesverige. Det är som en marginaliserad målgrupp ja. på det sättet att de inte... Det här är läsare som inte sätter agendan eller inte hörs och syns i, liksom, i det övriga medielandskapet lika mycket som andra läsargrupper gör. Ja, men det är också intressant, för vi pratar såklart om affärsmodeller i det här att äh, även om annonser är huvudfokus äh, även framöver och du går väl att skapa en rätt skapligt bra affär äh, på 190 000 unika då, så har de också en premium tjänst som, jag tror att det är ett år gammal den här tjänsten, jag vet inte om du känner till det men det är en rätt udda premiumtjänst de har som bygger på att man slipper annonser, man ska betala mm. 39 kronor i månaden för att slippa annonserna och det är ju också väldigt målgruppsanpassat. Just unga män är ju de som är mest flitiga med adblock. Och det här är ju en gammal debatt, jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det här var ju många år sedan som just den här gruppen skrek kanske allra högast om att, att de var villiga att betala bara om de slipper de här annonserna som segar ner alla nyhetssajter om man hatar Aftonbladet och alltihopa. Feber har då hörsammat det, givetvis som deras målgrupp är just den här gruppen. Så 39 kronor så slipper man annonser. 99 kronor i månaden kan man betala också för att bli en slags Patreon. Det som är intressant är att annonser som sagt är fortsatt tv-fokus och kommer också vara det genom att Bonnier fortsätter att hjälpa dem att sälja genom sitt säljbolag. På samma sätt som Irena Posa pratade om veckoruvyn att hon kommer också ta hjälp av Bonniers säljbolag. Och då kan man ju undra vad den stora skillnaden egentligen blir för Feber. Roger säger så här. Den stora skillnaden i, i, idag, där känns det för en och en halv vecka sedan, där är inte jättestor. Det är mer forumet tror jag som är skillnaden för oss. Jag tror att vi mår mycket bättre där det är ett litet forum där det kan vara lite snabbt bara att göra, ja, leka och testa. och liksom Det finns en poäng för oss att vara små. och eh, Vi har fått vara lite små och lite sådär när vi har varit på vägen. Men när vi skulle, om det skulle vara in i ljus också så blir vi liksom lite för små i någonting som är väldigt stort. Och så kanske det bara är att de ja, känner att de har drunknat lite i den stora organisationen. Men det är också intressant att höra lite hur Roger ser då framöver här. De är ju fyra stycken anställda på bolaget så hur ser han på framtiden? Kommer det vara svårt att överleva här? Jag tror att det kan bli en riktigt bra med. men framförallt så kan det bli en jävligt för. Det, det är flera delar i det här. Dels är bil, det är ju något som har jobbat med den här, som jag liksom vill fortsätta och ta hand om och sen så är det ju jag gör ju väldigt bra jobb och men det måste ju också vara lätt jag tror att vi kan ro hem alla de delarna. Och jag tror också att de kommer ro hem det. Och vi har ju sett det exemplet, vi pratade om det här tidigare. Eh, andra titlar som har lyckats med det här. Och Jag tycker att det är en sån spännande och hoppfull grej. Inte minst för Feber som då inte har med sig något printbagage. Utan kan fokusera på att maximera affären. Och redan har en väldigt bra räckvidd. Och kan satsa på en slags medlemskap eller premiummodell också. Där de gör sig mindre beroende av annonsaffären. Mm. Så jag tycker att det är ett positivt, roligt exempel. Välja. Det är kul att du tycker det för jag är väl lite mer skeptisk då och det har egentligen inte med produkterna att göra utan det har väl med annonsmarknadens utveckling att göra och det hänger ju verkligen då på det som du ser som en ljusglimt här att man hittar en, en affärsmodell som inte är annonsintäkter för att annonsaffären tror jag blir väldigt svår för den här sortens småaktörer som Feber är och det är väl lite därför också då som Bonnier News har valt att ja, man, man betraktar det här som en alldeles för liten affär. Det, det drar för lite, för lite läsare för att liksom få en, en volym i det hela. Det går liksom inte att skala upp det mer än vad, man, vad, vad Feber redan har gjort. så här, Det tror jag är en jätteviktig action som de måste sätta igång med och det, det gäller ju Veckorevyn och det gäller nog många tidskrifter som är små och som vill ha en digital affär. Det kommer att vara väldigt svårt att vinna den affären på annonsmarknaden för annonsmarknaden alltså annonspengarna idag som är digitala går ju till väldigt hög grad till Facebook och Google och där de pengarna kommer i väldigt liten grad i alla fall trilla ner till Febers konto. Jag fick ett mejl i veckan där Facebook meddelade att nu gör de ändringar. Det här mejlet skickades ut till alla, i alla fall vissa Facebook-gruppsadministratörer. Och då meddelade man att nu kommer Facebook inte räkna in de medlemmar som blir inbjudna i medlemsantalet. Och jag vet inte om du känner till det här Oli, jag tror att vi har pratat om det i tidigare avsnitt men... Det är ju så att om du är medlem i en Facebookgrupp så kan du ju bjuda in i princip alla dina Facebookvänner vänner ja, Och de blir tilläggda i gruppen automatiskt. Exakt. För det är ju skillnad här. Man säger bjuda in men man lägger ju till dem. Så att du kan ju vara med i en Facebookgrupp utan att veta om det egentligen. Ja, exakt. Och det här har ju varit en farsot och det här är också anledningen att flera stora Facebookgrupper eh, har kunnat skapas på väldigt kort tid. Det kanske bästa och största exemplet är just uppförspringare som vi hade ett helt avsnitt om här för ja, det var två år sedan nu va? där polisen Peter Springare skrev ett invandringskritiskt inlägg som hyllades, unisont håller på att säga, hyllades väldigt mycket i alla fall över hela Facebook och snart så skapades en slags stödgrupp som hette Stå upp för, för springare som fick hund, över hundratusen medlemmar supersnabbt och det var ju just kanske på grund av uppmaningen eller för att folk bara la till alla sina vänner i gruppen och folk då blev automatiskt medlemmar i gruppen och så liksom byggdes det här upp till jag tror att det var 170 000 eh, totalt. då. Sen bytte den namn när Peter Springare tog avstånd från gruppen, nu heter den väl Stå upp för Sverige, men är fortfarande en ganska viktig politisk motor för ska man säga invandringskritiska texter och, och den, den typen av politisk rörelse och debatt. Men det finns ju också andra exempel på andra spektrat. Jag tänker på den här eh, gruppen som startades i i somras innan valet, riksdagsvalet, Kjell Bergqvist skådespelare så startar gruppen vad som helst men aldrig SD. Någonting i den stilen. Och helt plötsligt då så växer den här gruppen jättemycket. 70 000 medlemmar och alla la till sina vänner också. Det pikanta med det det var ju att Kjell Bergqvist inte riktigt hade hängt med i att det var så det gick till att folk bjöds in och blev automatiskt medlemmar så han gick ju sen ut i Aftonbladet och omvandlade alla gruppmedlemmar till en slags protestlista och listade alla sina kändiskompisar, 300 namn eller vad det var, som att alla de här har ställt upp på det här budskapet. Nu säger vi stopp till SD, vad som helst, vilket parti som helst utom Sverigedemokraterna, vilket var helt felaktigt ju. Så det här är ju en farsot som Facebook verkligen har dragits med länge och som man nu äntligen ska sätta stopp på. Men det mest intressanta är väl också att man kommer räkna av de medlemmar som har blivit tillägda men som aldrig ens sett att de har varit tillägda, det vill säga aldrig ens besökt gruppen de kommer under de kommande veckorna säger Facebook då dras av så det vi kommer att se nu är ju stora Facebookgrupper som kommer att tappa väldigt mycket medlemsantal. Det här måste vi följa upp Emanuel. Det mm. känner jag direkt. Det har ju blivit lite vårt specialområde som det enda mediet i Sverige som bevakar de största Facebookgrupperna. Så det här känns ju som att det här kommer rita om Facebookgrupps kartan i Sverige och de, det är ju och det har vi ju sett i, när vi har i förra avsnittet diskuterat vad som är mest delat mm. från svenska Tid, dagstidningar och medier att de här Facebookgrupperna kan vara väldigt viktiga att skapa nyheter och driva upp opinion och få mycket räckvidd på nyheter och, och artiklar. Så att um, det är en politisk och medial maktfaktor som vi måste fortsätta ha under lupp. Då har vi kommit till det mycket uppskattade och folkkära inslaget i Mediepodden. När vi drar lite kort, så här, snabba, korta nyheter som vi tycker är värda att få eh, luftas här i Mediepodden. Mm. Har du någonting som, som du vill börja med? Ja, men vi brukar ju alltid prata om de här när det blir internationella rekord i sociala medier. Det är också för att jag älskar sånt. Och i veckan har det varit ett sånt. Faktiskt kan man säga att i år har varit två sådana. Både för Twitter och för Instagram. Det här med Twitter tror jag inte att särskilt många känner till. Men om man börjar den då så är det ju en Japan då som gjorde ett slags lotteri. Någon slags excentrisk miljardär. Han gjorde ett slags lotteri där han sa att hundra av dem som retweetar den här tweeten kommer jag ge, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var, 10 000 kronor, kanske något liknande. Så att, eh, det gjorde att den här japanska tweeten blev då störst i världen med 5 miljoner retweets. Och slog Carter, om du kommer ihåg den här nuggetsmannen som vi pratat om i mediepodden tidigare. Kommer jag aldrig glömma. Nej? <laughs> men, men mest uppmärksamhet i veckan har såklart Instagram fått med det ägget. Där det är en anonym, okänd person som startar ett konto- som bara sa, ska vi inte gilla det här ägget så slår vi Kylie Jenners tidigare rekord. Och så har ju den fått över 40 miljoner likes i nuläget. Förra rekordet var jag tror det var 16-18 miljoner likes som Kylie Jenner hade då. Vilket ju är bara helt sjukt såklart. Men också ett exempel på det här märkliga fenomenen som kan uppstå på sociala medier. Ja, som med Carter- och, och hans nuggets står till exempel eller om du kommer ihåg 2010 när eh, någon fick för sig att starta Facebookgruppen kan den här lyktstolpen få fler fans än Mona mm. och så fick den ju det såklart det eller eh, någon som startar Facebook-sidan kan den här potatosen få fler likes än Justin Bieber och så vidare det här är ju ett klassiskt Grej, alltså ett internetförsök att internet försöker ta tillbaka kontroll över internet eh, på något sätt från dockusåpa kändes här och vad det nu kan vara för någonting och visa att det är vi som bestämmer. Lite liknande som med PewDiePie och eh, tävlingen om världens största YouTube-konto där han tävlar mot det här indiska Bollywood-kontot mm. som borde ha passerat honom för länge sedan, men internet har bara bestämt sig att vi ska. Vi ska manipulera hela internet så att Bollywood inte vinner- utan PewDiePie, en riktig YouTuber, kommer ligga på toppen. Och han är fortfarande, ligger fortfarande på toppen. I allt det här... Oh, förlåt, att det blev långrande. Det var ju i vi skulle jag. Så vill jag också nämna en sak som vi inte pratats om. Och det är den svenska bilden som är den mest gillade på Instagram- eh, genom alla tider. Och det är en bild på Kejo, YouTubern och numera programledaren. Och du kan, jag kan skicka bilden här till dig så kan du säga vad du ser- Ja, jag ser Keio eh, som en ganska dålig selfie. Alltså, i alla fall tekniskt sett dåligt. Och då. det är grunit och konigt Och man ser knappt att det är Keio. Och så sitter hon med en lila kopp och eh, dricker ur den med sina målade naglar. Helt obegripligt. Det är ju inte ens texten tills är T-dricken det bästa som finns. Särskilt om det är t en liter i parentes. 1, nästan 1,3 miljoner gilla markeringar. Alltså det är större än Slattans poster. och Det här är den största svenska posten. Man räknar bara Svenska talan. Ja, det, alltså det, det är ju någonting här för i kommentarerna så är det här. Podden! Det är en massa människor som ropar. Podden! Här ja, kommer det... jag från podden. Från podden! Och sen är Det är liksom ett eget. Uh, har du inte men... ett eget mime liksom, att gå in och, och likea här och skrika podden? Ja, ja, men det är just den grejen beror på att hon för några år sedan, tror jag, tog upp det här i någon podd. Om mm. att hon inte fattar varför hennes uh, bild har blivit så otroligt likad. Det här är ju en bild ja, det, från 2014. Det, det är Ja, och det är kommentarer också från de senaste, senaste dagarna om att koppen och teet har varit i nyhetsmorgon. Jag så att det var när du var där och pratade om, Exakt. om tekoppen. Ja. Så att den lever vidare. Men det är en liten bugg då. Alltså, det ja, men jag, jag frågade på faktiskt Facebook om det. Inför, ja, eller Efter det här ägget blev känt då. Så, så letade jag upp det genom media, Mediaakademins Maktbarometerverktyg. Jag hade. Så kollade jag upp det. Och de menar att det inte är en bugg. Däremot så har de något förslag om att det här kan vara. 2014 så kunde man hamna på det här. Vad kallades det? Ja, men det var ju typ viral, en viral sida. Söksidan då var ju en slags viral. Där, där liksom random bilder kunde få väldigt stor spridning om de hamnade. Jag kommer inte ihåg vad den hette, den sektionen. Men nu är den mycket mer liksom personifierad, den sidan. Men då var det ju att hamnar man där så kunde man få en riktig raket. Men att just den här bilden, helt ointressant bild, kunde bli det. Det, det är ett enigma på något sätt, tycker jag. Ja, och man kan ju då lägga till att Kejo har i dag fyra år efter den här bilden, eller fem år efter den här bilden, 450 000 följare så att det är ju väldigt sällan som menar, hennes inlägg kanske får så där 20-30 000 likes i vanliga fall så mm. att det är ju liksom någonting som, någonting som inte stämmer här. Ja, vi måste gå vidare. Ja, det Fler var inte kort, så kort så här. men, eh, men vi, vi, vi, vi kör vidare. Vi försöker hålla oss lite kortare med andra grejer. Ja. Vad, vad har du med på agendan? Jag noterade en nyhet i veckan här från USA. Det är Gannett, det är USAs största lokaltidningsägare. De äger USA Today, vilket är en nationell tidning. En av få nationella amerikanska tidningar, dagstidningar. De har även 109 andra lokaltidningar och lokal tv-stationer. Och nu kommer de köpas då av ett bolag som heter Digital First Media, som är ett riskkapitalfinansierat bolag. Det här är en jättesnackis i USA och eh, jag har skrivit om det på min blogg, vad säger om man vill läsa lite mer om det? Men det som jag då tänkte vara intressant och kanske krokar i en del som vi har pratat om här i Mediepodden, det är ju situationen för mitt media också då liksom Gannett, det största första lokaltidningskoncernen i Sverige framförallt och fokuserade på det som sker ovanför Stockholm som har tuff ekonomisk situation står på randen till konkurs och innan jul så var det ju väldigt mycket rykten i svang om att de skulle köpas upp av Polaris eller Bonnier Polaris är ju då ett börsfinansierat Bolag som köper upp tidningar i ekonomisk kris och liksom skär bort ännu mer kostnader och centraliserar ännu mer för att då få dem lönsamma. Men den där affären blev aldrig av. Det är ju många som undrar då hur, hur ska det gå för, för mitt media nu? Kommer det bli en affär? Kommer Bonnier eller Polaris köpa mitt media? Eller kommer mitt media gå i konkurs och sen så kliver Bonnier eller Polaris in och köper upp resten av konkursboet? Det vet vi ännu inte riktigt när vi gör den här podden men det finns ju väldigt många likheter och sätter då också underlupp det här ganska tidstypiska fenomenet dagstidningskoncerner lokala tidningar som har det väldigt svårt ekonomiskt och då riskerar eller får en möjlighet att köpas upp av riskkapital eller aktiefinansierad kapital och det kommer ju rita om lokaltidningsmarknaden väldigt mycket både i USA och i Sverige. Två sista grejer då väldigt kort. Det ena är att Facebook matchar Google kan man väl säga genom att de aviserar då att nu så ska vi sponsra eh, journalistik. Framförallt är det väl amerikansk journalistik vad jag förstår av deras pressmeddelande. Men att de då över, över tre år ska skänka 300 miljoner till olika journalistiska projekt för de menar att det är det som efterfrågas allra mest av deras medlemmar och här blir ju de plötsligt en mecenat och det här får ju såklart alla cyniker att gå igång och säga att nu manipulerar Facebook och ska äga ännu mer och sådär och, och så kanske det är men ändå är det något slags intressant hur journalistik allt mer börjar bli en eh, någonting som man gör för att på något sätt visa sin medmänsklighet eller visa hur man bryr sig om sitt community på något sätt och vi ser ju ah. allt fler sådana Nej, för mig är det blodspengar. Det här är liksom ett sätt för, för Facebook att försöka betala tillbaka för all skada de åsamkat amerikanska tidningar. och också ett sorts sätt att ja, skapa sig nya vänner eller köpa sig vänner. Men Facebook kommer ju inte undgå kritik efter att de har betalat de här 300 miljoner dollarna till Så amerikanska Ja, men det är ju det som är syftet förstås, att eh, så här släta över alla misstag som man har begått och ja, de har alltså, ju varit många är, är det så så är det ju tidernas sämsta översmetning för 300 miljoner dollar det är ju en skymf mot eh, den amerikanska, om vi bara fokuserar på den, journalistbranschen eller nyhetsbranschen eller mediebranschen och Om man skulle då prata också om den globala så är det ju patetiskt med 300 miljoner dollar ändå mm. men... Ja, blodspengar Ja, ja vi behöver inte gå djupare in på den kanske Min sista notering Det är hur en gammal käpphäst det här med presskonferenser, att partier då går och sätter sig mot liksom att prata med journalister när de har möjlighet att prata med alla väljare direkt. Hur ett parti har varit konsekvent tycker jag och det har varit lite spännande med ett annat sätt. Och det är att Vänsterpartiet har aviserat hur de ska livesända presskonferenserna och istället för att låsa in sin debattartikel på Dagens Nyheter så har de valt Aftonbladet istället som är ju öppen på ett annat sätt. Jag vet inte om det är en eh, genomtänkt eller en eh, medveten strategi och ny strategi eller ny vändning, Men jag vill bara poängtera det apropå att vi har pratat så mycket om det här i Mediepodden. Det var väl att vi hade idag Ja, det var väl eh, ganska mycket vi hade och Verkligen. då har vi ändå utlämnat ganska mycket. och Det finns mycket kvar att prata om nästa vecka i Mediepodden. Mm. Eh, det finns mycket saker från veckans avsnitt som vi måste följa upp eh, på varsitt håll. Då följ oss på Facebook i Mediepoddens grupp. Vi lägger ju inte till någon där som inte vill vara med så att man får ansöka och vara med och diskutera. Men det är ett bra sätt att bidra och få vara med och tipsa men också tänka högt. Äh, tänka högt precis. Vi ses igen nästa vecka. Tack.